Hierdie is jou kans om jou skrywerk en of gedichte met luisteraars reg oor die wereld te deel, net hier op Net Radio SA. Die beste vir die beste, en dit is jy natuurlijk, onthou dinsdatus in 11 en 1, net hier sal met my Cathy Lou se dichters en skrywersforum. Hartleke goeiemorgen, nou ja, dit is inderdaad dinsdag ochend, dit is weer my speeltijd. Nou, ek hoop, jy gaan sommer die program geniet, wat ek vir jou voorbereid het, en dit is bitterkoud, ek weet nie waar jy blij nie, maar hier waar ek is, is bitter, bitterkoud. Die wit ruip lees so op die gras, en die teels op die vloere is nat, as jy so kyk in die zon skyn, so dan sien jy die water, maar ek dink hier rondom ons het het gesneeuw hier om die, uh, op die berge, en dit is bitterlik koud. Nou ja, sê dachter oor die my program vandag vir jou so bykie warmte in jou siel bring en ek skops my af my program met Koos Doep, as jy my kon volg dis speciaal vir my vriendin Corrie, wat net soos ek baie lief is vir Koos Doep sy muziek en um, ek die allemaal veram, van julle wat ook lief is verkoos doop sy muziek, uh, geniet uh, hierdie nommerkie en nadat ek uh, boek van plek sê, sing, South Africanus sing, jy weet wat ek is, ons sing maar of ons nou sing met 'n lied in die hart en of ons sing soms met die traan in die oog sing, sal ons sing. Nou sit achter oor en geniet die voorlesings ook van A Vanda Luce Duplessis, prachtige voorlesings haar stem is so sacht soos verweel op mense oor, um, sy lees natuurlijk uit die boek onthou en um, ek die so twee bijdraas van haar vandag en hooplik sal ek volgende dinsdag as um, die heren ons spaar sal ek daarom van haar gedichte ook een bykie hier kan gebruik, sy is toen baie baie mooi voorlesings so hieso koos toep en vir die volgende eerkie geniet die tijd saam met my As jy my kon vol op die vleus van die wind na werelde oorkant Hey, my sporen die melk weg vind my tent tussen sterres in staan want ek is nog jong in die wereld te zout sy ska die val ver die ruim neem nou Aan die nacht word koud a ongelukkig kon wees maar ons is nog jong en die wereld is oud en voor ons het allemaal gefaar neem nou my hand want die nacht is kook Die heel laatste maak Afrikane Laat die stem gehoor word Laat die nooit verdwijn Afrikane sing meer sê, is klaar gepraat is die hartseerzaak wat ons amal raak, want die God verraad, kom van vanuit ons eie mense want die eens keer die woorde van die ander op en gebruik dit net vir sy eie lot, en hy staan vir niks, nie soos ek en jy ek weet het sal verander die veel sal een dag draai Twaai. Oh sin, Afrikaan is sin. As ons saam al geen boor, kan ons stil verbreed Afrikaan is sin En het lyk al ver, maar is voor jou deur Kan jy sien hoe die wolve mekaar verskeer En is niks my vriend, niks wat dit kan keer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 Je kan Alles het verander Is het klaar te laat Afrikaners sing, laat die stem gehoor word, laat die nooit verdwijn. Goh sing, Afrikaners as ons saam al kan ons in stil Afrikaners Afrikaners laat die stem gehoor die nooit verdwaai O sin Afrikaan is sin. As ons saam op die ene boor, kan ons een stil te breer Afrikaan is sin <coughs> Ek is verder uit die totstandkoming van die concentratiekamp uit die boek onthou En ek begin by die weerstand bou op. Die verskruide aardebeleid beleid het geleidelik weerstand in Britse en Europese kringen veroorzaak soos wat inlichting oor die behandeling van die vrou en kinders bekend geworden het. Die aanloop door die betreuringswaardige posiesie van die burgerlijke bevolking was die proklamatieoorlog wat Lord Roberts na die inname van Pretoria in 1900 van stapel gestuur het. Met sy bekende war against war in South Africa het WDST die oor van die Britse bevolking begin open vir die moraliteit wat achter die oorlogsplannen van Britannia geleid. Hy en andere, soos Michael David, het hulle sterk vir vrede in Zuid-Afrika beuiver om so doende die immorele oorlog wat Groot-Brittanniëne hale mening in Zuid-Afrika gevoer het, tot een einde te helpen. In die publikatie van 10 augustus 1900 wy Michael De Witt een hele uitgawe aan die totstand brenging van een moendelijke internationale Unie vir vrede, gerechtigheid en recht, by komend door die permanente tribunal voor arbitratiewaal voor die Haagse konvensie voorsiening maak. As belangrike oogmerk van Sue Unie, stel hy die ideaal to raise its members and to custom them to look at all questions from the broad standpoint of humanity and justice and not from the local sectional standpoint of their own particular patriotism. Daar werd het voortspurig dat Stappe in die richting van Soe Vredenis initiatief reeds onder die leiding van Professor Riekert anontwikkel was. Van groter belang was echter Davidse opsomming van die karakter van die boere ten wie die Britse machte te staangekom het in die Britse moraliteit wat zichzelf in die oorlog laat geld het. Hy vat die morele karakter van die boeremans en meisjes soos volgzaam. Young boers are in every respect in living clean and sober lives are so far above the personal and moral standard of the average young Englishman of any class. Boer women never become prostitutes, the hospitality of the Boers proverbial, taking therefore the Boer nation as I have found them in the field of battle, in their homes, their industrial lives, in their morals, religion, character and general intelligence. I would unhesitatingly say that they are braver, a better and a more civilized people than the British. Op die vraag na nou Britannia's kans op succes die in so gedachte vijand, het David geselfs verder gegaan in sy achting vir die boere vrouwe. These women are loyal to the highest and noblest duties of their sex. These women believe the English to be an inferior and an immoral race, and they will continue to raise sons who live will live and fight them again and again for boer independence, and to will win it and keep it in die eend. Ten hierdie aanslag van die pro-boere sentimente waaraan Britannia aan die ontwaak was kon, selfs die deurloop in die oorlogstokerij ter die jingo pers, nie staande bly nie. Ook in die selfde jaar regentien honderd speel dominee H.D. Broekhuis in een belangrike rol in die bewismakingsproces van die moraliteit wat door Groot-Brittannia in Suid-Afrika geopenbaar word onder die vaandel van oorlog. Dit In die preek gelever in die Nieuwe Kerk te Amsterdam op 28 oktober 1900 en te Nijmegen op 11 november 1900, sluit hy af door te sê dat God aan Engeland sal vergeld die onrecht die boerevolk aangedoen. Laat Engeland sy aansien en weven, God sal betaal in al zijn tijd aanbreek, gelijk hy betaald jeefde mannen die daar zoveel ongerecht hebben gewrogd. Hy volgt dit op met die toespraak in die oude kerk dis 799 op 3 januari 1901 waarin hy aanhaling schee van die kapelaan van die Australian Bushman eerwaarde F.R. Timmy waar hy die skokkende werkzaamhede ten opzichte van die eindomsvernietiging en harteloze optrede jens die boerevrouwe en in die implementering van die verskruide aarde blyk. Uit die brief blyk hoe die vrede vernietiging van boere op een onsympathieke wijse op een volk toegepas is, wat met verbaasende leidsaamheid die brutaliteite verdier het. Die voordraag het die Nederlandse sympathiseerders met die boerezaak gewys op die barbaarshede wat die oorlog tot in daar die stadium gekenmerk het en gesluit het met die waarschewing dat die transvaal mag verpletter worden voor zekerheid tyd, Zij sal niet veroordeel worden. Elders in Nederland kom afkeer, eens Britanniese optrede ook sterk na vore, in januari 1900 terug te redakteer van die Algemene Handelsblad Charles Boa Wijn, een open brief aan die hertog van Devonshire, waarna die morele gronde waarop die oorlog gevoer word, skerp veroordeel. In juni 1900 verskyn sy pamfret The Struggle of the Dutch Republics waarin Boe Wijn beroep doen op die love of righteousness of all Christian nations. Boe Wijn wees vooral op die immorale weise waarop Lord Roberts van die metodis van Weiler gebruik maak om sy doelwitte te bereik. Vooral Roberts' standpunt dat hy verplug voel to adopt measures which are roonious to the country and tell endless suffering on the burgers and the families' and the longer this guerrilla welfare continues, the more rigorously they will be enforced. Uit alle bronnen haal was die wijn aan hom te bewys hoe ver die proces van uitdrijving van vrouw- en kinders reedsgevorderen en hoe groot die omvang van die vernietiging van eiendom in die twee geweese republieke is. Die skokkendste onthilling van waar sy wijn was, echter die getuienis, dat vrouwe en kinders per trein na die vechtende burgers uitgeruid word. Voorts die skryver daarop, dat die Britse djenga pers grootliks verantwoordelijk daarvoor is, dat die bloedige technieke van oorlogvoering op vrouwe en kinders, die Roberts en Kitchener van stapel gestuur is. Hy kom dan, toe die gevolgtrekking, dat die Britte Mike Wall en die menner afneketneser It is a war of annihilation. They want to imprison a whole Christian nation of noble European descent. They want to finish the vile war, not by honorable treaty, but by proclamation of military despot. Hy verwees selfs na die geleidelike reaksie van prominente Kaapse politie city en die beleid van verskreede aarde door Chamberlain en Milner voortgestaan dier John Merriman omtien die toepassing van die met van Weyler in die verband uitgesprek het. I've left to see my country, that country which stood two years ago horrified at the doings of the infamous general Weyler in Cuba, applauding the same general and saying through the mouth, ...of one of its influential London newspapers, that those are the ways which must be followed in the Free State and the Transvaal. This is degrading indeed. England has indeed fallen from her high estate when such things can be written and said. Dit was echter vir al die lotgevalle van die boerevrouw en kidders in die concentratiekampe, wat Boswein in sy pamflet, ...de wet daar na teen en de wet daar menselikheid aan hulle gebring het... Hy wees daarop dat daar in juli maand 1901 31.225 vrouwe en 54.594 kinders in die kampe aangehou is en dat die sterftes onder die vrouwe 187 en die onder die kinders 1.117 beloop het. Met verwijsing naar die kampe in Zuid-Afrika toe en hy aan, hoe selfs die Engelse blad Westminster gezet van 28 mei 1901 daarop wees dat ten spuite van die daling van sterftesdag, ten die einde van die winter geen kinders my die kamp is gewees nie. Hy wees daarop, dat die tente waar hulle gehuiswees gehuis word nie waterdig, nie, is nie hulle kleding gebrekkig, hulle bykans geen bedegoed na die kamp kon saam neem nie en die Britse regering is verantwoordelik voor deze verpeste kampen en die concentratie staatkunde waarvan sy deel uitmaken Volgens Bozovijn is die kern daarvan dat de burgers zien dat de land van zijn vrouw en kinderen beroofd wordt, zij merken een wijse van oorlagvoering op die uitrooiing nabijkomt en dat dit niet overdreven is, toont het sterfde cijfer in de concentratiekamp aan. Op sy beerd het die Nederlandse skryver Frederik Rompel aangetoond hoe dat die, die proklamaties van Lord Roberts die weg voorbereid vir die verwoesting van die Twee Republieke en die onmenselike behandeling van soedal die krijg gevoerde as die burgerlijke bevolking, wat uiteindelik op die behandeling in die concentratiekampe uitgeloop het. Alleen die behandeling die vrouwen en die kindering dan weerloos werd officieel vreder. Rompel verweist dan in besonder na die gruwels wat elke dag in die kampe gepleeg word en die dreige mente om mevrou Kree, die precedense egenote, na die gevechtsfront te stuur, in spuiten daarvan dat het haar dood kon beteken. Intussen het die militaire verteenwoordigers van ander lande ook berichte oor die behandeling van die vrou en kindersnaalde regeringsgestuur. Die militaire verteenwoordigers van die Russe het in hulle rapporte van maart 1901 gewys op die swak voedselvoorsiening in die kampe, die plaasing van die vrou en kinders van vechtende boere op een kleine randsoenskaal, die verrotte kost het beskikbaar gestel word en die hoogsterfde cijfer onder die vrou en kinders. Die militaire waarnemers wys ook daarop dat die posiesie van die vrou en kinders in die kampe versleg. Die week verstaan van 22 tot 30 april 1901, is by voorbeeld, een getal van 30 uit, 3125 persoenen oorlede. Die volgende week 24, vanaf die 6e tot die 13e maai, een getal van 26. In 3 weke, is dis 80 mense oorlede, wat een getal van 435 mense uit 1000 verteenwoordig. In effect, betekent dit, dat die sterfde cijfer, 20 keer so hoog, as normaal weggewoed het, en dit slechts in die Johannesburgkamp, bestaan die hoofdzakelik uit kinners, waarvan die sterftecijfer nie 12% per jaar, behoort te oorskry nie. Volgens die militaire verteenwoordigers, is uit die kamp die Kimberlie berug, dat die voedsel zwak was, en dat daar geen bedens bestaan nie. Die vrouwens het eenkombeers elke in hulle slaap op die grond, en dat maas ons vel in die kamp woet door die mate dat 27 kinders na wat berig is binnen 3 maanden gesterf het. In Engeland was dit echter Emily Haphaas en die Committee of the South African Stress Fund waar die grootse inpak op die openbare mening in die loop van 1900 sal hee. En een groot bijdraad oor die hervorming van die Britse kampbeleid sal lever. Op 7 december 1900 het sy Engeland verkaapstad verlaat waar sy op die 27 december aangekom het Vanaf 22 januari, to die begin van my 1901, het sy persoonlik van die concentratiekamp in Zuid-Afrika besoek. Sy het ook ongeveer 200 pond sekreidenies waar hy in baale kleren met haar samengeneem. Onderweg na die kamp het maas als echter uitgebreek en die nood in die kampe verder verhevigd. In haar kommentaar op die kamp het Emily Haphaas beklem toon dat die kampoonwoners tegen hulle wil naar die kamp geneem is as gevolg van die beleid van gedonge verskuivings om die land skoen te vee en dat daar dus baie min werkelike vluchtinge, refugees was. Tijdens haar besoek in Zuid-Afrika sien sy honderde noodlijnde families op waans onderweg na kampe en saas op daar die vroege stadium van die implementering van die kampbeleid wijs sy daarop dat die kampadministratie oorveldig word dier talle vrou en kinders dat die woorde geaccomodeer kan word en aan wie nie voldoende voeding verskaf word nie. Dit is vooral in die kampe waar sy die moeders in uiterste temperatuur sien worstel met die dood van hulle kinders en waar daar een groot gebrek aan kleding, kost, kompaarse matrasse en ander noodzakelijke oorlewingsmiddelen is. Emily Hoppehuis laat geen steen onaangeroer om die Britse publiek in te lig oor die ware stand van saak in Zuid-Afrika nie. Sy bestee al haar kracht om die werkzaamhede van die South African Women and Children's Distress Fund te bevorder. Die verslag van Emily Hoppehuis en die Committee of the Distress Fund oop in, in die oe vir die geweldige nood van vrou en kinders en kampe en bied die skokkende getuienis van wat in die kampe in Zuid-Afrika plaas vind. tot hierto, ons sal dan weer aangaan wat in juni 1901 uh, wat die daar begin gebeur het Die sê die manne in die hul Waar amal ek is amal sy bril Lester of rin, daar achter die, die baar Toe lekker met nog soor op die dag En julle gedoe kries, sy bijna misdok Hy het vir die springbokke doel geskond Een leep hier blik, kan hy makkelijk platterin Met net jou nou tegen sy groot voortbok Hier sê die manne in die World hotel Wir kennen Mozart, back. The middle part through is in. And although his pens goin' blockies. His wife would call him to bed Ah, Christina, Christina He thinks to himself You never could understand What it feels like To tell me and to sidestep I want a leather ball in your head van plek, maar die belange hou nooit op die byd in die waai die dag hou voorbij morgen kom daar een groot geluk dan staan sy woorden staan sy die glas my die sindig slags die laleen slags die laleen Saks viel alleen op de sadaraan Wie is het ek? Saks viel alleen Saks viel alleen Saks viel alleen op de sadaraan dans, dans, dans <tie> Kan een mannen nie En ek wil dans, dans, dans, dans Tot my herbeid aan En o, dans, dans, dans, dans. Op de sadaraan mm Hoe -hmm. moore staan ek vroeg op om Vust Stopp sie la len Stopp sie la len Stopp sie la len ober Sada Sien de Eskom ons nou weer in die steek gelaat het sonder kracht, uh, lees ek vir julle net een ander korte stikkie, want ek sit buitenkant en lees, julle souwe die honde en die volks en alles het buitenkant is, en um, ek lees vir julle uit oorlogbeeld, niesplaat oor die strijd tussen boer en Brit, en Jackie Grobler het het geskryf, is een weekplaat oor die strijd tussen die boer en die Brit, vir uh, van wat gebeur het in die oorlog generaal Dallaray buit Britse kanone. Pretoria 14 oktober, skaars 30 uur na die verstrijking van die republikeinse ultimatum het die eerste skote van die oorlog geklap en spoedig daarna die eerste boere oorwinning gevolg. Hierdie gebeur het op die Transvaalse westgrens na kraaipan stasie Pan Stasi plaasgevind. Ons verslaggever op daarie front doen as volg daar verslag. Nog voor middernacht die aand van 11 oktober het 18 honderd man onder die bevel van generaal J.A. Koostelery van Mafeking afsuidwaarts vertrek. Volgens berigte was haar Britse troepe mag van ongeveer 1000 man waar die spoorweghalte naby Moshetstad bewaak het. Die burgers wou hulle gaan verdrijf en die spoorlijn opgebreek. Tellerrein sy man het teen 3:00 die middag van 12 Oktober die spoorwegstasie Kraaipan bereik. Dit is op die hoofspoorlyn na Vryburg, sowat 50 km suid van Mafeking. Hulle het die telegraafdraad geknip en die spoorlijn weerskante van die stasie opgebreek. Kort na donker het hulle gaan rus om die vorige nachtse verlies van slaap te probeer inhaal. Tot en in daarie stadium het toch geen skoot geval nie. Die rustende burgers was salig onbewust daarvan dat die Britse gepanserde trein na hulle positie aandnader stoom was. Uit inlichting wat hulle na die gevecht bekom het, blijkt het dat kolonel RSG Baden-Pel die bevelvoerde van die Britse garnison in mafeking die vorige middag daar die trein van Mafeking na Vryburg gestuur het, ten einde twee kanone, wat vir hom bestemd was te gaan haal. Daar die kanone is eerst die laat middag op 12 oktober in Vryburg op die trein gelaai. Dit was na die burgers die spoorlijn by kraaipan Pan Het. Al is die bevelvoerder van die gepanserde trein, leitennant Nespit in Vryburg, meegedeeld dat die telegraaf verbinding met mafekien verbrekers en dat daar boere by die spoorlijn na Kraaipan opgemerk is, het hy besluit om in die nacht die terugtog aan te pak. Hy het vermoed dat die spoorlijn verneel was en het selfs spoorwegwerkers opgelaam dit hersteld. Noord van die Madibogo pan het hy die machinist beveel om starig in die donker aan te stoom en nie die trein lig aan te skakel nie. So doende het hierdie verwaande Engelsman seker gemaakt dat die skermitseling sou volg. Tellerijnse Burgers was stom verbaasd toe hulle kort voortien hierdie aand door hulle wacht te gewek is en die naderende trein gehoor het. Oomblikke later het die gepant sê die lokomotief op die plek waar die burgers die treinspoor opgebrek het, ontspoor. Sommige burgers het vinnig in die donker te suidwaarts beweer en die spoorlijn achter die trein gaan opbreek om seker te maak dat die trein nie wegkom nie. Die ander burgers het vir een gevechtstelling ingeneem. Die astrante Britse bevelvoerde was duidelijk nie van plan om om te draai nie. Sy werkers het begin om die spoorlijn te herstel. Dit was toe dat die eerste skote geval het. Inderdaad dan die eerste skote in hierdie oorlog. Dit was Velkornet J.C.C. wat ongeveer kwart voor 11 die aan 12 oktober die eerste skote gevier het. Die Britte het eerst probeer terugskiet maar spoedig besluit om eerder skuiling te soek. Beide Nesbit en die machine Nis was nadrand gewond. Toen dit begin lig word het die boere met hulle kanon op die trein losgebrand. Na die derde skote het die bemanning van die trein gevolg dier die soldate oorgegee. So wat 40 persoon, waarvan ongeveer die helft de soldaten was, is gevangene geneem. Daar was al te saam 9 gewondes, die grootste fondsverdelle burgers was nie die kruisgevangene, sien maar die vracht van die trein, wat selfs spreek en dier hulle buitgemaak is. Dit het 3 kanone, bomme, so 30 gewere met heel wat ammunisie en een paar kiste dynamiet ingesluid. Die boere self het geen verliezen geleid nie. So het die eerste skermutseling van die oorlog binnen twee dagen na die aanvang van die totale oorwinning vir die boere geëindig. Ek gaan syke kort maar lees, want het lijkt me ons gaan elke aand uit ons nou kracht onderbeking. So um, dit is ook interessant hierdie die die oorlog en wat daar gebeur het. Toe sien. A berg in die nacht Lee ons in donker en wacht in die modde en bloed lee ek koud Streepzak in reen kleef teen my En my huis en my plaas Tot koole verbrand So dat hy ons kan vang Maar die vlamme en vee brand nou diep Diep binnen my Delarai, Delarai Sal jy die boere kom lei Delarai, Delarai Generaal, generaal Soos jy man sal ons om jou val Generaal Delarai Word die kakies wat lach A hankie van ons Tiene jylle groot mag En die traanse lê hier tegen ons rug Hulle dit is voorbij Maar die hart van een boel die Dieper en vijer Hulle gaan het nog zien Op een ver kom hy aan Die lief van die west transvaar Delarij, Delarij jy die pure kom ligte My my kut, leek in die kamp en vergaan. En die katies in my, bloot een nasie wat weer op sal staan. Delarij, Delarij, sal jy die boere kom leid? my hartse volkslie daar sy. nou ja, ek hoop jylle die voorlesings van Vandalies te beseeg, net so geniet soos ek, haar sê my is prachtig en sach en kalmerend op die, op die oor, nee. Nou ja, ek dink, ek gaan eers gauwe advertentie breekje neem, en dan is ek terug met my bijdra, plan is a duine boerderaai, en um, dit is natuurlijk um, die al die lieve leed en al die wonderlijke goed het gebeur het as uh, jong mense op 'n plaas, toe dit nog wild en woes was hier in die duineveld en dis natuurlijk de, hier in die um, ja jonges van tein en die ouens wat vir ons die die, die ons voorvader wat vir ons die plek gereed gekry en wat die aarde begin omploeg het en vir ons die leven makliker gemaak het nou ja daar's uh, fisieke snaakse stories en en ek is bezig juist met die met die ou lauwe perd wat so in die in die watertank beland het en al die goeder so ek het ook so 'n klein stukkie of nee so 'n stukkie vanoggend voor Charlie wat weer 'n ander karnalie was van 'n hansperd maar eers wat ons een advertentie breekie, en dan is ek weer terug met my bijdraam. ...en eindeloos, as gevolg van slechte gezondheid en constante en knaande pijn? Jy het heel geperforeerde maag want wat ook genoem word Leaky Gut Syndroom. Jy hoef jy meer siek, allergisch of in pijn te wees nie. Het jy al gehoor van natuurlijke, volwasse stamcelbehandeling? Wel, Hier is die goeie nies. Die wereldbekende Alpha lipid Lifeline Colostrum van New Image Health Science van Nieuw-Zeeland is nou ook beskikbaar in Suid-Afrika, Namibie en Botswana. Ja, in Suid-Afrika, Namibie en Botswana. Laat ek jou bekendstel aan die wonders van Colostrum. Kalastrum? Ja, kalastrum. Dit is moest daar die eerste moedersmelk, wat elke baba nodig het, direct na geboorte. Dit is nodig om die baba daar die voorsprong in die leven te gee. Dit is beskikbaar in moedersmelk, dis in 24 en 48 uur na geboorte. Selfs dieren, wat nie hulle mama sy kalastrum inkry nie, vrek gewoonlik binnen 72 uur na geboorte. Nou kan enige mens, sowel as diere een voels, Colostrum gebruik. New Image Health Science van new zeeland het Colostrum baie jare gelede ontwikkel vir menselike gebruik. Sederdien het hulle verskye toekeningsontvang vir hulle bijdra tot natuurlijke geneesing en natuurlijke stamselnavoorsing. Koei Colostrum bevat IGF-1 en IGF-2. Alpha Lipid Lifeline Colostrum bevat al die essentiele aminosure, al die groeifaktore, al die immuniteitsfaktore en al die probiotica vir een gezonde lichaam. Die Nieuw-Zeelandse koeie is die gelukkigste koeie. Hulle wei vrylik rond op grasvelde en word onder streng diererechte en gezondheidsvoorskrifte verzorgd en word aan inspecties onderwerp om seker te maak dat net die beste kolostrum gebruik word. Die koeie krijg geen antibiotika, middesynis en ander groeihormone nie. Jy kan maar sê, koeie is die mens se mobiele kolostrum verskaffers. Kolostrum is God se eie manier om die mens gezond te maak, gezond te hou en langer te laat leef. Colastrum word wereldwijd met groot sukses gebruik vir verskye siektetoestande soos onder andere otowemensiektes, allergieë, multiple sclerose, artritis, lupus, bloedrukprobleeme, HIV, kraunse siekte en kankerbehandeling, om maar slechts een paar te noem. Getuienisse is legio. Medische navorsing het bewys dat die Nieuw-Zeelandse kolostrum die beste kwaliteit in die wereld is, as gevolg van die gepatenteerde alfa lipid beskerming, wat maximum absorptie verseker in die maagwand, daar waar 70% van jou immuniteitstelsel gelee is. Die beste van alles Dit is 100% natuurlijk en dit het geen nieuwe effekte nie. Selfs die meest allergste persoon kan dit gebruik met verstommende resultate. Dit is die immuniteitsstelsel reguleerder. Onthou die naam Alpha Libid Lifeline Colostrum. Dit word genoem witgoud, the miracle healing, as ook die breakfast food for smart people. Niks kan jou beter beskerm ten doedelike pathogene, vrye radikale en superkieme en viruse as kolostrum nie. Onthou Alpha Lipid Lifeline Kolostrum, jou hulp om gezond te bly, langer te leef en een beter kwaliteit lewe te kan geniet. moenie langer wacht nie, bestel vandag nog jou kolostrum vernafra kontak kathy via e eerpost by kathy het netradio is a met is se het net of whatsapp by 081-385-3911 onthou kathy het netradio is Z -A. Daar sê hy, ek het, um, my bydra is uit uh, plan, is a duineboerderu, lauf en skalkwerk en is oorverteld dier Anne Heemstra. Charlie, weer een ander kernallie, was een haanspaard. Met sy geboorte het sy ma so gesikkel, dat sy het eindelijk gefrik het en moes die vol huis toe geneem en haans groot gemaakt word maar was hierdie haanspert vir jou a moeilike kalant, vir niks en niemand had hy ontsag nie. Die se voet het hy stikkend getrap om hulle broodpelle af te vat, en as die onnedeer nie toegemaak was, hy, sal hy luid tussen die kombuis instap. Selfs die onnedeerse wervel het hy het losgeskier, en somtijds, as die baas piekje by bed gaan leed, het hy taks as hy wakker word, in Charlie's bakkies vastgekyk, waar die vir hom in die kamer deurstaan en aankyk. Sommal vir die lekker het hy paar vij op die vloer geloos, waar oor sy misies nie te gelukkig was nie. Dan is hy versichtig by die dier uitgehelp. Mens kon natuurlijk nie waag om met die huis aan hom te slaat nie, want dan het hy alles verpletter. Buitekant had hy paar lekker raps met die karwats op die lyf geloop, maar as hy halwe kans krij, het hy maar weer in die huis ingesluip. To kom die dag dat Charlie onder die saal geleer moes word. Dit was 'n rechte spektakel. Uit pere as strand het hy, na ‘n paar halfhartige spronge gesprongen, selfs probeer om die reiders bene te byt. Hy het nogthans gauw mak geword onder die saal, en die mens kon hy makker en dienliker perd begeer nie. Waar gewerk word, was het nie nodig om hom aan die tak vast te maakie. Nee, hy is soos om hy sy baas staan en wag Misschien hy die kwekies plik, maar nooit wegloop nie hy sy ook nooit op die teel nie. Hy het net sy neks skeef gehou, so dit nie onder sy poote kom nie. Waar die pad waar langs die bees sê toe geja was, was een baie kwaai volstruis mannetjie, waarmee jy rekening moes hou. Die het kans gesien om ‘n man te paard storm te loop. Eendag het die vergalste volstruis vir broer Jaap en Charlie gestorm, en die lelike snu in die paard sy ribbes geskop. Jaap, moes net sy sit ken, want so nerf nerf of Charlie gooi vir hom af. Hy moes inderhaas weg ja en toe hy die volgende hek achter hom toemaak, breek volstruise kind teen die hek. Eendag kom Jaap weer met die beeste van die see af. Maak die hek oop. Ja, die beest dier en maak weer die hek toe. Op daardie oomblik kom die volstruise met mening op hom afgestorm. Hy haak die perd sy teels oor een paal, sy kop en glip dier die draad en daar staan die volstruise by die perd maar het net oor vir Jaap. By die volstruisige gekeir langs die draad, hak die teels oor diese lange nek, en daar stap die volstruis soos een uh, politse touwleier weg, met jale eeuwige dwee achterna. Goed 303 verder kom die volstruise achter, daar is iets om sy nek. Hy laat sy kop sak en trek sy nek uit die teels uit. Charlie begin rustig wy maar Jaap kan nie waag om teer die draad te kruipje, want die volstreis hou om aan met een houtoogdop. Hy volstreis mannieke gaan saan son onder nest toe, want hy broes nachts, eers met goed donker en volstreis man kooi toe, kon Jaap koeskoes aansluit toe by Charlie en voortgaan met sy beeste huis toe. Koesvervee was daar altyd ooral verboere ekwesie. So het partijboere hulle vee van die harde bergwereld in die omgeving van Riversdal af na die sachte, opslagryke duine toegebring vir n wissel. om Hennie en oom Jan had albei duineplaasies wat gebruik is as wisselvijfveld. Albei die ooms moest die lang afstand tussen Riversdal en die duine te paard aflaai om na hulle vee om te sien wat die hele paar uur in die saal beteken het. Op die dag ry oom Hennie weer met sy swart kolmerie starlight duine toe met sy vee. Gedachtig daaraan dat hy die aand in sy duinepost mis oorbly, sit hy een biekie proviand vir geselskap in sy saalsak, onder andere ook ‘n borrel, Kommando Brandewijn. So een nacht alleen op toch, sê ek vir jou, kan maar lang wees, en die Brandewijn help ons vir die slapeloosheid en sommer ook vir die kouwe. Oem Janweer het die vorige nacht in sy duinepost oorgebly en was alweer op pad terug na sy plaas na by de Riversdal oor my Jan rai op sy ou staatmaker hings ‘n joeklid. Die is maar a starige ou knol, maar laat hy nou net an perde paar sien, dan word die ou limmel skielik bol spere, springlewendig, sê ek vir jou. Die twee ou ooms ontmoet mekaar langs die pad, joeklid kry sy oog op die merie en sit sy minnesang op sy hoogste nood in. Maar staartleid wil van die attenties niks weet hy. Sy trek haar oore plat in bedaie vir Juklid, wat om gaan tref, as hy net na by haar waag. Oom Jan maakt Juklid aan n stevige tak vast en hy en oom Hennie raak aan het gesels. Man, vraag oom Jan vir oom Hennie, het jy dan nie ietsie vir die doors, mens die in die kou in jou saal zak nie? Nee, antwoord oom Hennie, gedachtig aan die lang koude winternacht wat voorlee. Ek had niks in die huis nie, ek moet self vannacht drobeek slaap. So al onder die geselskap begon Joklid aan die halt riem en na einde ten laase glip die riem los. Hy storm het een onaards geskree op Starlight af. Sy sê linksie en leed tanden en achterpoote in. By die alle mintige beland Joklid sy beeld slaande voorpoot en om Hennie sy saalsak in Stadlaat sy saal. Een harde slag van die saalsak sy kant af sê sy soekeer vir om Hennie dat sy borrel brandwe in sy maai is. Jou ja, der duivelse maai foeriese hangs, skree oom Hennie boos, en hol nader om te red wat te redde is, maar die koel is dier die kerk. Die koosbare vogels loop in een trietsig gestraalkie aan die punt van die saalsak uit. Oom Jan ry dadelijk rond, ek bedoel brandewijn, en skuifel ook nader, en die tijd staan oom Hennie, Hennie bedremeld met die dierweek die halwe brood en die blikkie gemaalde koffie in die hand. Ja, sê oom Jan, Dit het jy nou van snoep wees. Jy het jou opgepolis om van hand saam met die vlie te sit in suip. Nee, had jy nou die bordel uitgehaal vir elke en vir ons het opgegooi, was daar nog genoeg oor om die ou groot pens van jou nog diep in die nadag en warm te maak. Om groot jaap was hy alle vreeslike groot en sterk man. Hande, voete, lyf en alles was helemaal uit proporsie. Pere, gole bloed, had die oom in sy aare dit die wage grismus word, het om Jaap, Jaap doodluiters die linspen uitgetrek, die achter die wielen end op die as uitgeskyf, so iemand die as met die teerspaan kon smeer en dan die wiel opgelig en weer op die as teruggeskyf en die linspen weer neges op sy plek ingesteek. So het hy met elke wiel gemaakt en ek kan vir jou sê, daar die ook bokwaans het ge, was gewichtig. Daar het die sommer die enige manse broek gesit om 'n bokwa op te tel neem. Op die dag sikkel oom Jaap met sy ryperd om dit gevang te kry hier september maand af as een paard en hierdie geweste so skelm sien hy jou met ‘n gloriekie vol voer en hoor hy gespe klink kan jy maar vergeet om om te vang hy weet moos nou dit gaan een rij rij afgeem Evenwel oom Jaap het gepaai, gelok en gekeer, maar puur verniet Op laatste keer die perd onder die klippe en dis moos nou net die verkeerste ding om te doen Kolbooi, hart op kaapse draai om hom. Die antie kom nader en help vastkeer en op lange laas kry om Jaap vir Kolbooi in die hande. Ten die ty is om Jaap nou al dik die joost en vir die pert. Jou vloek, skel hy, vandag ry ek al die jaalse duivels uit jou uit. Toe hy saal op het, spring die oom op Kolbooi se rug en dis net oore in die nek. Die sand is los en kort voorlang, vluit Kolbooi sy asem en staan die sal Peter Wittebom uit. Hoe later, hoe koater en op lange laas steek Colboy 4 voet vas, stok flou. Om Jaap klim van die perd af, wikkels sy lyf tussen die perd se voorbene in en sleep dra Colboy 'n end. As jy dan te vrot as om my te dra, sal ek jou 'n slag dra, mompel hy, dik tevrede. beplag I make noise sunny, on ihn doch der My favorite dance place for a tour I swa out for a possible hijack Pretty more I park here my favorite park -black, Lug my hemp up to look at my seats back My music and my bell And no my Ray Mac But I'm Raymond McNally And the oil in my hair is the, the floor is no man No man's a bag With a moonwalk I'm in I swa my hip on the the And the middle And I my hip And Daar is meel op die vloer Die Macarena Mambo Mij broer Was doen die Macarena Mambo Daar is meel op die vloer Die Macarena Mambo Mij broer Ek gesweer daar is, er is gestande op my voorkop En ek hol Na my meisie laat sy luister na my hart klop Van die jol En amal skrik toe daar iemand die my me sit stop Met sy leerbroek en sy baieke en sy hoed op Se me sigue en Dit is duidelijk daar sy helse competitie By die jow Ray en Bobby staan in chat by die ablissie Dit is vol Jy gebruik my moens en vranie is permissie En jy stamp my ook en sê nie is Ek daag jou uit de limbo-competitie Op een jaanski Tien En die oelie in ons harde is die jet die vloer is nie maar die manse pet Met die moenlok is ons vinnig in En dan swaai ons hier persoon maar om Di mamma mia l'ambo, das mielo di flut, flut, mamma mia l'ambo, das mielo di flut, flut. Die Macarina Mambo. My brood, die Macarina mambo. Nou ja, het gekom aan die einde van my program so waar so waar. Ek hoop het ja, net so geniet soos ek. ek dit sal as was natuurlik vir my my spogprogram en enige ene ek wens net my uh, tegniese probleme kon uitgesorteer word sodat ek weer my 2 uur kan um, opneem. Maar nou ja, ons moet tevrede wees met dit wat ons kan doen. So, as jy bijdra sê het wat jy wil sê, of jy daar wil hoor op een dinsdag, gedigte, voorleesings, um, kort verhalen, as jy wil ek dit voorlees, is jy baie welkom en uh, ek doe natuurlijk ook op stem opnames van gedigte en kort verhalen wat ek met achtergrond muziek opneem uh, om te probeer om essentie vast te vang en um, ek neem dit op dit kost, um, dit neem so 3 weke om te doen, dit kost 4000 rand en uh, dan kry jy baie groot spoog um, product wat jy natuurlijk, jy kry die meester jy krij die ehm um, die, die uh, oorspronklike goed is is en bly altyd joune en jy kan soveel series laat druk net soveel jy wil en verkoop natuurlijk, of jy kan dit as deel van die boek gee, en natuurlijk um, gesiggestreemd is, vind geweldigbaar daarby, so hulle kan ook jou goed luister al skryf jy kort verhalen en natuurlijk ook, uh, maak jy saak of, of in die boekvorm is nie, dan is die prijs natuurlijk net so bykie anders, maar vir enige, het um, is so, so amper 80 um, minuut CD, so opneem is maar 4000 rand, so jy kan my contact by Cathy Lou at 191 at gmail.com kathielau191 at gmail.com skies daar my nie at in wees by die eerste ene nie so is kathielau191 at gmail.com Jy kan ook vir my een whatsapp boodskap stuur en dit is natuurlijk 081 385 391 Ek grus jou van my kathielau as het serie van nou Hallo en welkom I is stans nummer 34 In die rij. Die luistergenot is vir ons baie belangrik. Om na plissierige, pompende partij.